Ти ж зголоднів, синку? Нехлюйні жінки люто завищали, і на луку полетіла сила селена речей, від яких йому довелося втікати. Забирайся звідси, кричали вони, іди геть, якщо не хочеш, щоб тебе винесли звідселя ногами вперед. Такого побитого, що жодна пудра і помада не врятують твого збитого на квасне яблуко обличчя. Навколо луки приземлялися поламані меблі. Пронизливий сміх товстуні. Не бійся їх. Вони надто молоді, щоб бути добрими. Здавалося, цей сміх не лише заглушував, але й засліплював. Але все ж луці вдалося розледіти, що шавки, столи, канапи і крісла якісь на диво маленькі, ніби зроблені. «Для дітей!» «Гуллів Вер!» Прочитав він на комоді. Лука кинувся тікати. Це не було схоже ані на сон, ані на фільм Девіда Лінча, ні на книжку, ні на вигадку, ні на правду. Веренувши темряви арки, Лука врізався в молоде подружжя з візочком. Візочок перекинувся і описав – «Декілька кіл на льоду». «Мої яйця!» – скрикнула дружина і розглублено підійшла до візка. Лука зробив те саме. На запорошеній снігом кризі замерзала сира яєшня. «Скільки я вам винен?» – запитав Лука. «Яйця ваші безплатно», – відповів чоловік. «Ну, безплатний тільки сир у мишоловці». — Ви пацюк, — сказала жінка. — Я зроблю вашу ляльку і встромлятиму в неї глуки. — Не жартуйтесь таким, — порадив Лука. — Я ненавмисне, перепрошую. Зовсім поряд задзеленчав трамвай. Вишкірений вусатий водій ласо підморгнув жінці, звідки залунала опера «Дон Жуан». І раптом Лука... Побачив. А усе могло бути інакше. Опинившись на незнайомій вузькій вуличці, Лука прочитав на табличці «Вул-ак-вуточки». Страшенно дивуючись, він почемчикував неї, дуже скоро надибавши пана в циліндрі пенсне. Той купував яблука, сир і яйця. Лука міг побачити Мертву мишу, яку переїхав автомобіль. Від цього йому зробилося б ще сумніше. Тоді вийшов би до невеликого ринку, в який впиралася вуличка. Збоку родобородий велет з близною на чолі смажив шашлики і продавав копчене м'ясо. Лука заглибився в ринок. На повну гучність лунала черемшина, вочевидь, у розмагніченої касети. Під ногами лежало лушпиння цибулі. Товста стара жінка продавала обладнання для байкерів і ліжники. Кульгавий дідок, що намагався ходінням зігрітися, старався зацікавити людей парфумами і тінями для повік. Замотана в сіру хустку бабуся торгувала дитячими іграшками, шматяними ляльками, дерев'яними меблями для дітей. Попри Луку пройшов замислений дистрофічний чоловік, оточений з грайкою красунь, які несли в руках ковзани. «Ходімо на трамвай!» – почув Лука позаду, до болю знайомий голос. «Чи так?» Лука зайшов кудись поїсти – Товста і стара барменка неоднозначно підморгували йому, подаючи бараняче м'ясо, запечене з цибулькою. Два зварені на твердо і розкраяні навпіл яйця під майонезом. Голландський сир, посипаний прив'ялою петрушкою. По радіо передавали інтерв'ю з академіком Вуточкою. Літературознавцем, дослідником творчості Михайля Саменка – Кирила Трильовського та Пауло Коельо. Вихиливши два по сто, Лука відчув себе доном Жуаном.